مناسق نا چه کندنو با عباداتو کی چه صاحب د اشکات ذکر کی تو پنزم نمبر روکون دے دے ارکان الاسلامنا شغیق چه کندنو حج دے لے کی اولی عبادت بدنی محضا چه منزو آغا ذکر بیا مالی محضا چه آغا زکاة ذکر کو بریم نمبر کے بدنی محضر پر کیوں شاہ جی کبنی نسو سومو اغیر ذکر دو او سلورم نمبر کے حج ذکر دی سلورم نمبر کے حج ذکر دی نوی ویل کتاب المناسک کتاب المناسکو دا مرکبو لبدنی و دمانی دوارنا مالیو المداليو ز بدني دواړو کتاب المناسك راړو احکامات د حج احکامات د حج د حج په واره کې شاو لزارت الله تعالی یو ذکر خړی چې مرتبه د احسان کې چبان زکندنو پر شردو دین بلکوتازی باقی زکندنو یو اغا تعظیم د شاعر الله نه شاعر الله کی زکندنو اهم اهم بشاعر الله کی اغا بیت الله شریف صفه مروا دی عرفات کی موزه تذکرہ کی تعظیم د شاعر الله دویم نو قطره ذکر کئ یداوی من قبیل باب الغرزه با طاری ززان خپل هر رضای نو تزانو لکولی کوم زاینو باندې ظله رب الکترمتونا راوری انده من قبیل باب الغرزه بیت الله شریف باندې رحمتونا راوری انده ورتا زان ورنزدیکی چې په ما باندې رحمت راوری ڈریم ڈریم چیدی نو سفاو مروابانی رحمتو نر آوری گی دارنگی پاو مزدالی قصو حرقات کی حاجیاں نگری گی دارطور چیدی دار حاج چیدی نمیم بابیر غرزاری زان پیش کولی ڈریم چاہ سے ده هر یو ملت د اکادرو ترتیب بل بازي ډېر ضروري شي کله یې ترتیب بل بازي نه وي بیا ملت بکه نه د ملت پاتې کېدل نه شي چې کله یې ترتیب بل بازي نه وي په دغه ډول نو کې چې دلار شي دغه ملت ایبراهيمي ماشرا اندره او قربانای هغه څه شي راایه دي چې دا ډېر او احمو په ابتباد د مازی کې ځکه نبی صلی السلام والسلام بیا فرمایلی وو مې په ستو حدیثونه راځي ملت حاج کوم ابراهيم راستا بابا یاد haste دریم خبره شو چې هغه ارتباد بیل ماضي ارتباد بیل ماضي څلورم چې کوم نه راځي په هغه چهره ابدې کې د عالم اسلام یو بل سره رابط دی یو بل سره چې کوم نه د عالم اسلام رابط دی دا به سره چې کوم نه اورا شي ها مو خاص پر اردائشی او نیوبر نبسو علوم هم محاصل کی او ارتفاقات هم محاصل کی قوائد با دیوبر نبسی کندنو حاصل کی نیوبر نبسو قوائد حاصل کی نو دابر کسا دورو ما خبرو انزم خبر دارا چه دی دا آشقانہ عبادت تے آشقانہ عبادت تے دے سارا عشق الہی چکندنو سیوہ محبت الہی سیوہ هر گی ہر رکھن کی دے عشق یوم اظہر دے دے عشق چکندنو یوم دله رب عزت څنګه نو فرصت کړې اهرونکو نیو آ شتان منظر لري بیا مې شرکان چې او نو غي ځنه سي زونه چې ماتور ابراهيم نو نو غي کې چې کمندنو ته پره تو تفرید کړو اوزونی سزونه پاهچ کېل زان د نکړیو تکم دیبرایلی عليه السلام معصوره تو هغه چې کنده خراب خارطری او بل چې ځان نه وکي زني امان سفر و د نکړیو تو قران او حديث هغه چې کنده داری اصلاحي او اغره کوم دې زان د نکړو له تله سلبرره دې ان تاسو ګو یوڅو یا علی سلام کوم علیکم جناحهن تطو فضلن من ربکم یا قاجیکو ما با کوم یا توکل کو و تدوودو په نهراس زادت تقوا بکی والا نوک قرآن او کتاب نمبر اسلام اسلامیات او قرآن حاجی پپل ځای پاتې کوه ومباي پپل ځای سګر پاتې او اسلامیات سګر او تر هغه یې کوم نام متوارث وا کول او شوخ دې انسانو چې څنګه نو دایي سیارته ما وګ وخاله لاړلې نبا دنیا کې دا زی د محبوب د ملاقات خائم مقام چی دا اغیر قورن چی کمدنو سشی کوگر دی چارچا پیرا پی تواب سکی کوکی دا محبوب د قورن رست و تواب قرر رکی واسرار راشی نبا حاج کی زی کمدنو تده هی کم دا فرض شو تزید د حج دا وی واره کې مختلفه خپلې څوک په تنظیمه هجره کې څوک په سپګما کې کې څوک په و ما نبی صلی السلام خپل چره په نه مها هجرت الوداع نبی صلی الله السلام فاطمه کې مها کې حجۃ الوداع کې تور شو خپل په پاتېري کال کې یا خدای وجه دا نبی رسول الله استغاثه نو استغاثه نو دیم د دیوژن په باندې کولی باندې شنو د نبی رسول الله باندې کولی نو خواه نو د الله شریف په اوپر باندې ګرځیدل او مشرکان سکو او تاسو اول کال یې ابو بکر له لګو په څو سره سپایس تا شعر صفائیو کلانو پر لسم کالا خیری نبی علیہ السلام سوکو حاجو کن نبی علیہ السلام حاجو کن زنو خلقوی و وجویلی کہ نبی علیہ السلام زکا حاج نکو لا حاج پمقنو دیو نسی گولا محاج پتیم نو مجھن پتیم شو نبی ری صلاة و سلام دیاو کو نا خبارا غلطا ذکر یہ او دو دیو جنہ غلطا کہ دیو نسی کولا اننا من نسی اکنا نسیبی کولا تاخیر وی کول حج پر میاش تو سر بینا د آوالا نا حج میاش تو کیلانی نی کلی نا حج پر میاش تو کینی نی کلی حج میاش تو کینی نی کلی جوئم جاء جو قمت بنا داري جوئم جاء إلي دا غلط حج نبي الله السلام قصة حابا ابو بقى إجريت ليغونا رأيتون دا غلط حجي باقي تو دا خبر دا توجي غلط رأى وي داوم وي شوجوب على القور ما چی وجوبی فوری نو نبی علیہ السلام رسو کو نبی علیہ السلام حج کرلے جلدہ فرضیت د حج زکر کولے شی اولنے باک باو فرضیت الحج و استنان باو فرضیت الحج و استنان دغه بیان د فرضیت د او د سنتیت د عمره کی که اساس قرزه همغه سنت ده دغه باره کی کمند نو روایتونه کی ما هو نو نبی علیہ السلام ته هر کار وکړو نبی علیہ السلام غلش درې نبی علیہ السلام یې کما نام وایله هر کار به یا څو واجب تاسو واس نه لرئ څنګه کار زرونی ما تره ما پرېګ دی زرونی پرېګ دی ما تره کو تاسو حال پرېږده فانما فا هلك من ثنا قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم الانبياءهم فاذا مرضتم بشيء فات منهم ما استطاعتم كرموا سجن نيكو حكمكم فمن الصبر موتين من منكم فصن غير مكمل من شيء قال هيات اذا ويكون واسدي ما مراد به باره کو ی کومه هیات چې مکمل ځکندروبان شي نه ته کومه شین پدرو نو